Хрещаємих було багато. Точно не можу сказати, але думаю, що десь чоловік 25 було. Стояла відмінна погода. Бог чудово благословив служіння. А нашу радість звеличувало і те, що наш новий дім молитви вже був вимурований до середини другого поверху. Все те виглядало велично і дивно в очах людей. Авторитет церкви ріс. Те хрещення було нашим першим вільним публічним виступом у селі після тяжких років гонінь. То було першою ластівкою, за якою слідували і інші. В тому же році наша церква почала добиватися права на проведення евангелізації на Кам'янському стадіоні біля школи. Довго напористо випрошували у влади того права і на кінець отримали дозволили нам провести евангелізацію під назвою «Християнський благодійний концерт». І ми з Божою допомогою зробили такий концерт, що люди мали що говорити. Ми стали готуватися до такої події. В Кам'янці ще ніколи не бувало такого, щоб в центрі села, на стадіоні робити служіння, закликати всіх людей села на евангелізаційне служіння. Воно було призначено на недільний день на другу годину дня. Молодь нашої церкви сама по своїй ініціативі взяла на себе обов'язок молитися до Бога 30 днів і по черзі перебувати в пості, щоб Боже благословення було на тому служінні, щоб покаялися багато грішників і щоб була гарна погода. Місяць перед тим, Богослужінням вони розпочали свої прохання до Бога і невідступно стояли на своєму служінні. Церква теж саме собою молилася за те. Браття приготували потрібні матеріали для платформи у центрі стадіону, для хористів, музикантів і проповідників. До назначеного дня залишилося один тиждень, як розпочався дощ. Ми думали. Дни, ну два піде, ну три піде дощ і перестане, а він не переставав. Четвертий і п'ятий день теж падав дощ, в суботу теж, і не передбачалося, що він перестане. То було велике Боже випробовування для нас. Ми зарані розклеїли по селі оголошення, які закликали людей на наше богослужіння по селу. По селу пішли розмови про те, а тут перешкода. Дощ, як ніколи, не перестає. Хто прийде стояти довгі години під проливним дощем на стадіоні? А евангелізація для того і робиться, щоб були люди, щоб їм щось сказати, роз'яснити і закликати до спасіння. А воно невдача, наче Бог не благоволить нам в тому. Сміятися будуть безбожники і православні люди, що поки там Бог не допоміг хоча вони так готувалися і молилися про той день. Побудували на стадіоні під дощами солідну платформу, і вона стояла як символ неудачі, неукрашена, тому що дощ не дозволяв того зробити. Я і, думаю, інші брати вже стали молитися. «Господи, що то має бути? Завтра служіння, а в погоді ніякого просвіту на покращення» як ніколи вже тиждень не перестає дощ. А що скажуть наші діти, які 30 днів перебували усилені молитви у постах, устоїть їхня віра, не буде травмованою. Виходить, що марні всі їх молитви, бо ти їх не вислухав. Зроби чудо ради наших дітей, щоб вони не розбилися у своїх упованнях на тебе. І ми кріпилися у нашій вірі на те, що все ж дощ пристане. Наступила недія, а дощ ще більше уселився. Лиє, як споливачки. З молитвою і парасолями йшли на богослужіння у зібрання, яке мало бути до першої години, а з другої ми вже мали бути на стадіоні. Перед закінченням богослужіння на зібранню, як вдарив ще сильніший дощ, в залі стало темно від чорних хмар. Вітер викручував деревами усі боки, але він з вітром перещив по віконних шибах, що ставало аж моторошно від того. Зібрання закінчилося. Що робити далі? Встав я перед всіма і сказав, хіба нам робити діло Боже тільки при вдачах? Ні, ми маємо йти за ним і в сонячні дні, і у дощ, і в бурю. «Маємо йти і через біди і страждання, в мороз і в спеку, через вогонь і воду. Пішли!» Взяли паразолі у руки і пішли. Коли ми пройшли десь половину дороги, дощ послабіщив і став стихати. Коли прийшли на стадіон, він зовсім перестав. Скоренько розстелили кольорові келеми по поручу платформи, щоб було привабливо, вімкнули апаратуру, і над селом понеслася мелодія торжества і свята. Дивимося, ідуть люди, прихвативши на всяк випадок і парасолі. Та ними не прийшлося користуватися нікому. Над нашим селом розірвалися хмари, розступилися, і засиніло небо, засіяло сонце. Кругом кам'янки по всьому відноколі кипіли і бурилися чорні хмари, там продовжувався дощ, а над нами чисте небо і сонце. Слава тобі, Господи! Я дякую і плачу з радості і торжества від спогадів, як воно було. То було явне чудо Боже перед очима всіх людей. Проте довго люди говорили і дивувалися тому, що сталося. Як Бог в потрібний час спинив бурю і дощ, це було підтвердженням для людей, що Бог є з нами. Чотири години йшло служіння на стадіоні. Чотири години світило сонце, і над нами було чисте небо, в той час, як кругом, судячи по тих чорних хмарах, була злива. Як тільки закінчилося служіння на стадіоні, і люди стали розходитися, Небо затягнулося хмарами, і почав спочатку тихенько, а потім сильніший дощ, і ще три дні йшов після того. Алілуя! Успіхові нашого богослужіння ще сприяло і те, що священник православної церкви боявся, щоб його люди, виходячи з церкви, не повернули до нас на стадіон, і затримав їх в церкві, продовжувши служіння. І між іншим говорив, бачите, який на вулиці дощ – це ознака, що Бог перешкоржає тим нехристам проводити свої агітаційні зібрання. З православної церкви, по-звичайному, люди мали розходитися десь півдвінадцятої, а він їх затримав настільки, що коли вони розійшлися і проходили мимо стадіону, у нас вже йшло служіння повним ходом. І ще при такій небесній ознаці. Не так, як говорив священник, а навпаки. Кругом дощ, а тут припинився, і його немає сія і сонце. Люди потоком пішли до нас. Якщо б він відпустив їх церкви по-звичайному, то, мабуть, менше б були прийшли вже другий раз з дому до нас. А так, їм було дуже нагідно. Мабуть, Бог відібрав у священника розум, коли він складав свій план, щоб не допустити людей на евангелізацію. Служіння на ній проходило чудово. Був чоловічий хор чернівців, музична група Світанкова Заря тих Чернівців говорили відбірні проповідники, але головне було те, що незадіяна на служінню молодь нашої церкви неперестанно молилася. Там на стадіоні був двохповерховий домик, мабуть, для спортивних судіїв, щоб спостерігати за спортивними змаганнями, і наша молодь забралася туди, і там їх молитва не переставала. Я ходив всюди по стадіону і знімав все на любительську кінокамеру. Зайшов і до них. Коли я зайшов у те приміщення, там було набито повно молоді що спочатку мені здавалося, що й дихати нічим. Вони були всі спітнілі від напруженої молетви і не припиняли її, і результат їхньої молетви був чудовий. Коли стали закликати людей до покаяння, вийшло 35 душ, більше, як пізніше на відкриттю, що вже описано вище. І то вийшли ніхто-небудь, але багато таких, які були упавши, здавалося назавжди, які мали дуже багато такого, що їх виправдовувало в їхніх очах, що ніби хтось був виноватий в їхньому падінні. Та коли Дух Божий торкнувся їх, то вони побачили правду, що вони дійсно грішники і що ніхто не понесе покарання за їхні гріхи, а тільки вони самі. Покаялися й такі, які добре знали, що їм необхідно покаятися вже давно, але бачили ніби незвершенство тих, хто пішов на покаяння, і засуджували тих, виправдовуючи себе перед собою, що через таких не каються. І інші, звичайно, каялися. Пам'ятаю, одна жінка, яка вийшла на покаяння, не опускала обличчя вниз а дивилася тільки уверх до сонця і неба, яке було для неї чудом, що всюди дощ, а над нами сонце. Дивилася до Бога, до якого прийшла, була як проникнута істазом, так і простояла десь з півгодини, поки йшов заклик, і інші люди виходили на покаяння. Вищий, я описував, саме таке було з дощем, коли ми розпочинали будівництво дому молитви з фундамента. Теж по молитві церкви кругом були великі дощі, а у нас не капнуло. Знаю багато випадків, коли молоді, жених і невіста перед своїми весілями випрошували у Бога доброї нагоди, щоб в день весілля не йшов дощ, і він переставав падати в неділю, якщо до того йшов. Діло в тим, що тоді там в нас на Україні для весільного застілля робили на подвір'ю чи на огороді палатки, намети з брезентових накидок, щоб могло вміститися більше людей. А тих брезентових накидок ніде було взяти. Не було в державі порядку такого, щоб можна було взяти в ренті. І ходили по всьому селі і випрошували у тих людей, які звідки усмали такі брезенти. То були старі брезентові накидки, які вже відслужили своє, і тому хтось десь достав те, що вже було негоже в державних установах. А з часом, при такому інтенсивному використовуванні для весільних наметів, вони стали ще гіршими. Пробиті цвяхами, здерками і пірваними. Коли дощу не було, вони дійсно ще служили добре, захищали від вітру, від сонця, але коли йшов дощ, то те було не аби якою проблемою. Уявіть собі весілля, а на вулиці дощ, і в палаці то тут, то там струменем тече вода на весільних гостей за столи, на їжу, на килими, якими оббиті стіни середини і так далі. Тому молоді випрошували у Бога доброї погоди на той день, і Бог доповняв їх бажання. Я переконався в тому, що Бог хоче робити добре людям, і багато дає по своїй любові і милості до молодих людей, не по їх заслузі. А де з ким, кого готує для праці на своєму винограднику, в його планах накреслений інший план – Довести їх до таких труднощів, щоб не було іншого виходу, як тільки добитися порятунку від нього, від Господа. Щоб у них була практика, як добиватися потрібного. Мені дуже запам'ятався один випадок з одним женихом, який сьогодні є служитель Божий, присвітить церкви, як Бог загортовував його в труднощах. Це Троян Головач з нашого села. Коли у нього мало бути весілля, і на подвір'ї у них була зроблена палатка якраз з найгірших брезентів, бо тільки такі знайшли, пішов дощ. І той дощ не переставав. А палатка протікала настільки, що неможливо було її украсити середини кілемами, як те робилося. Наступив субітній вечір. Рано в зібранні буде вінчення, і закликані гості 300-400 людей прийдуть в ту палатку, щоб розсістися за весільними столами, а дощ і не думає ставати. Жених брат Троян був хлопцем взірцевим в християнській поведінці, був лідер серед молоді, відданий Богові все ціло, полум'янний проповідник. Кому, як не йому, здавалося би потрібно дати добру погоду на його весілля? А йому не було дано, як іншим. Цілу ніч шумів дощ, а він на горищі, де приготовив ліжко, щоб відпочити перед так відповідальним днем, молився до Бога, випрошуючи погоди, і випросив.